Nu mai există, pentru cei care intră în această închisoare a iadului, nu mai există. M-am gândit de foarte multe ori la bogatul din Evanghelie cu Lazar, când s-a rugat de părintele Abraham să-l lase pe Lazar să-i ude buzere cu puțină apă. Și n-a putut. Și mă gândesc că a trecut de atunci și până acum, adică când a spus Domnul acest lucru, 2000 de ani. Și acel suflet cu bogatul, de 2000 de ani, a tot cerut o picătură de apă, se i ude buzele numai. Și nu i s-a dat. Ne dăm noi seama cât de grozavă este pedeapsa păcatului. Și mă gândesc de foarte multe ori la lucrul ăsta. 2000 de ani de atunci. dacă cât vor fi de aici încolo? Pentru că deci aici încolo nu mai e sfârșit. El a infinit acest lucru. Și am zis, Doamne, câte dreptate ai în cuvântul care l-ai spus, că dacă mâna ta te face să cazi în păcat o arunc-o, că și mai bine este să mergi în viață fără o mână decât să i ai pe amândouă și să fie aruncat acolo unde focul nu se stinge și vermele nu moare. Vezi? Mântuitorul, El a arătat prin aceste cuvinte, asta nu înseamnă că cineva va intra în rai fără o mână sau dar El a vrut să ne spune prin asta cât de grozavă este pe păcatului. Asta este foarte înfiorător. De aceea, îndemnurile pe care le primăm zilnic în adunare și acasă din cuvântul care îl citim, este să ne știm viața dăutăi Domnului. Dacă ne potrivim inimii noastre care se complace cu cei este aici, pe pământ, ne pierdem sufletul. Ne pierdem sufletul, să știți. De aceea, apostolul Pavel vorbește într-un loc, el care era, așa, un om deosebit în toate, după ce a vorbit atât de mult despre mântuire, el spune, zice, de aceea mă pot astru cu trupul meu, ca nu cumva, după ce mulți se vor mântui prin mine, eu însumi să rămân nemântuit. Deci el avea teama asta, grija asta ca nu cumva să se pomenească la urmă nemântuit. Mântuitor Iisus, când ducea crucea și femeile, mulțimea plângea din urmă, el pe lângă alte cuvinte a spus și acest cuvânt. Deci dacă pomului verde, copacului verde se face așa ceva și ce se va face ce uscat? Dacă cel neprihănit scapă cu greu, dar cei păcătoși care nu sunt pocăiți, cum vă scăpă? Deci, asta este o vreme și o zi de care nimeni nu are cum să o ocolească, nu ai cum să scapi, Că vrem, că nu vrem, ajungem și la ziua aceasta și ajungem și în situația asta să ne vedem. Am alergat noi bine sau nu? De aceea Apostolul Pavel vorbește la sfârșitul vieții lui, lupta și a bună m-am luptat și credința am păzit. Iar într-un alt cuvânt, în faptele Apostolilor, capitolul 24, El vorbește aici, în cuvânt, și spune așa. Da. Nu e în 20, în 24, vă rog de la versetul 14, îi spune împăratului îți mărturisesc că slujesc Dumnezeului părinților mei după calea, așa se numea viața, adică creștinii, numele ăsta va avea biserica, calea, pe care ei o numesc partidă, și îi spun așa, cred tot ce este scris în lege și în proroci, și am în Dumnezeu de aceasta pe care o au și ei înșiși că va fi o înviere acelor drepți și acelor nedrepți. De aceea mă silesc să am totdeauna un cuget curat înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Deci iată care era gândul lui Apostolul Pavel. Pentru că știa că vine o înviere a celor drepți și acelor nedrepți, de aceea mă măsilesc, să am întotdeauna un cuget curat înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Deci gândul ca acestea să ne sufresească întotdeauna și atunci viața noastră va arata cu totul altfel decât cum arată de multe ori, și ne tot plângem. Bine, fraților, haideți, mai cântăm un cântare, să ne mai înviorem puțin și trecem la FSM, capitolul 4, unde am rămas. Ne vedem ce, domnule